Aí mesmo, onde você está, dê a mão para a pessoa que está ao seu lado. A Bíblia diz: Que o que sai da tua boca determina a autoridade do anjo que sai do céu. O anjo chegou para Daniel e disse: Por causa das palavras da tua boca eu vim, e venceu os principados. Um ambiente como esse, o que sai da tua boca determina o tipo de demônio que nunca mais vem na tua vida. Está preparado para isso? Segura forte a mão desta pessoa, encha os pulmões de ar e repita assim comigo: Não posso odiar, porque o meu Deus é amor. E eu estou possuído por Ele, mais forte não posso ser desunido, porque o meu Deus é união, e eu estou possuído por Ele, mais forte não posso ser morno, o meu Deus é fogo consumidor, e eu estou possuído por Ele. Mais forte, mais forte, mais forte. O meu Deus é vencedor. Por isso, jamais, jamais, serei derrotado. Criste, aleluia. Bond よそかい Deus deu você sentar, isso é profético. Estamos atravessando as madrugadas de sexta para sábado com toda a igreja fazendo vigílias. Todas as segundas-feiras estamos jejuando sem cessar com toda a igreja por milagres. Amém. Deus se move por decretos. Um crente não fala, um crente emite decretos. Então, antes de você sentar, abrace alguém e diga: É Inevitável a Tua Vitória. Obrigado, filhos. d e u s les bendiga muito. Naga, maga, da, maga, da, rabacada, na, maga, r a b a c a i a Eu quero aquela música do m e t a l Church, Furious. Diz que Deus nos ama furiosamente. Quantos recebem? Apocalipse capítulo 2, versículo 11. O que diz lá? Quem sabe o que diz Apocalipse 2, 11? Redobre a sua atenção. Aquele que vencer. Repita comigo. Aquele que vencer. Apocalipse 2,11 Vamos ver o que diz Apocalipse 2,11 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz: ao avivamento para as nações, ao vencedor não irá para o inferno. Levante as duas mãos para o céu, porque é pesado o que vai cair sobre você. Assim te diz o Senhor. O céu não é lugar de derrotado, ó. Não, você não entendeu. Assim te diz o Senhor: o, o céu não é lugar de fracassado.、Ó. Está ali na Bíblia, está ali na Bíblia, está ali na Bíblia. Só vencedor vai entrar no céu. Levante as duas mãos. Assim te diz o Senhor: fracassado não entra no céu. Por isso hoje, eu vou te dar poder para superar todos. Os limites, se você crê, se expresse! Para a internet, para todos que estão assistindo, aplauda para saltar fogo na internet, para dá-las! Aleluia! Para todos os Estados Unidos, para Uruguai, para o Brasil, para você! Diga eu recebo, Amém. Sente, por favor, repita assim comigo: 2012 é o ano onde eu receberei diariamente treinamento violento de Deus para superar todos. Os limites, repita comigo hoje, eu recebo poder do Espírito para ser vencedor, porque no céu não entra fracassado. Quantos recebem? O Espírito Santo me disse hoje pela manhã, se alguns pobres coitados da vila com uma bola nos pés, Dobram nações, imagino que eu não vou fazer com o meu povo, cheio do fogo do meu espírito nos seus corações. O Espírito Santo vai levantar aqui pessoas para mudar o mundo, amém? Segredos para você superar todos os limites, redobre a sua atenção. Principal deles, buscar a Deus com paixão, buscar a Deus com paixão. Com fome, buscar a Deus com sede, buscar a Deus com amor e valorizar o processo de treinamento. Repita comigo: quando eu não s u o no treinamento, repita comigo: quando eu não s u o no treinamento, eu sangro na batalha. É por isso que está tão quente aqui, é para você suar no treinamento. E tirar sangue dos seus inimigos. Amém? O Espírito Santo nos disse que durante todo esse ano de 2012, a cada domingo, a cada segunda, e uma boa notícia: depois do Carnaval, às quintas-feiras, nós teremos aqui à noite cultos de libertação e milagre. q u a r t a sairemos à rua com uma equipe poderosíssima de evangelismo. Quinta de manhã vamos às ruas, sexta tarde vamos às ruas, na hora do culto vai ficar uma equipe ao redor do teatro trazendo gente, porque a Bíblia diz: se os filhos da casa não querem, saiam pelos becos, saiam pelos valados e tragam os necessitados, será um avivamento. E para aqueles que gostam de culto à tarde, às quartas-feiras depois do carnaval, às 15 horas, Culto apostólico de libertação e milagres. E para os jovens, todos os sábados, depois do carnaval, começará um poderoso avivamento para os jovens. Se você crer, grite amém.、É! Está preparado para isso? O melhor tempo da sua vida começou. O melhor tempo da sua vida começou. O melhor tempo da sua vida começou. O melhor tempo da sua vida começou. O melhor tempo da sua vida começou. O melhor tempo da sua vida começou. O melhor tempo da sua vida começou. O melhor tempo da sua vida começou. Você está preparado para isso? Meu filho continua no mesmo esquema: se eles gritarem, a p l a u d i r e m ou ficarem em pé, me levanto o volume, do som, só que eles têm que ouvir a minha voz. Você está preparado para isso? Levante as duas mãos porque vai ser pesado. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Você crê mesmo nisso? Você crê mesmo, mesmo nisso? Jeremias disse: aquele que crê vai entrar nos bens de Deus, vai entrar nos tesouros de Deus, vai entrar nos cofres de Deus. Antes do segundo semestre, Deus vai levantar 27 milionários aqui. <risos> Aleluia! Está preparado para isso? Assim te diz o Senhor: em sete dias, os milagres que não aconteceram em sete anos.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 Estão preparados para isso? Apocalipse capítulo 2 e versículo 11: Diz que no céu só entra vencedor. Diz que no céu só entra vencedor. Então, hoje e segunda, eu quero passar para você princípios de como vencer todos os inimigos. Se você não conseguir anotar como proceder, Se você não conseguir anotar, compre o DVD, porque o Espírito de Deus está em você, e onde o Espírito Santo está, não acontece derrota, não acontece fracasso. Deus veio sobre mim hoje e me disse: Vocês sabiam que o general de vocês se chama o leão da tribo de Judá? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que o pai de vocês é um leão? O Espírito Santo me disse que hoje toda cadeia será quebrada, toda cadeia será destruída, toda cadeia será anulada, toda cadeia será proibida. A cadeia da doença se quebrará, a cadeia da miséria se quebrará, a cadeia da incredulidade se quebrará, a jaula da miséria se quebrará, a jaula da dívida se quebrará, a jaula da tristeza se quebrará. Eu oro a partir de agora para que a palavra de Deus venha como um terremoto para o teu coração, como um terremoto para a tua mente, como um terremoto para a tua vida. E hoje você receba poder do Espírito Santo para superar todos os limites. Quantos dizem amém? Primeiro conselho: um rompedor de limites pode estar derrubado, caído diante de provas, pode estar escravo. Prisioneiro de grandes problemas, mesmo assim, ele se levanta e luta pela sua liberdade. Deus já se levantou, Deus está esperando somente que você se levante, e hoje o poder de Deus vai levantar você: você será salvo, e toda a sua família será salva, a sua vizinhança será salva, o seu lar será salvo, os seus amigos serão salvos. O seu bairro será salvo antes das 10 horas da noite. O poder do Espírito vai cair aqui e vai levantar novos avivalistas. Grite aleluia! Apóstolo estava me dizendo que alguns frutos do evangelismo já temos hoje aqui. Quais pessoas que foram alcançadas pelo evangelismo nesta semana? Fique em pé, por favor, pessoas que vieram. Do evangelismo, ou foram convidadas, quem são essas pessoas? Onde e s t ã o Nani? Aqui tem uma pessoa, tem duas pessoas aqui. Ó,、oh, ali tem mais um senhor, mais alguém? Três pessoas. Três pessoas, glória a Deus, já é um começo. Jesus ama vocês, e nós também amamos vocês. Essa tristeza vai sair do rostinho de vocês a partir de hoje, vai ser só alegria. Quantos dizem amém? Podem sentar, obrigado. Nós vamos sair as ruas. E de três nós vamos passar para trinta. De trinta nós vamos passar para trezentas. De trezentas nós vamos passar para três mil. De três mil nós vamos passar para trinta mil. Deus me disse: em dois mil e doze Porto Alegre vai se render ao fogo do Espírito Santo. Você crê? Se você soubesse o que vai acontecer com você antes do final desse culto, um campeão nunca será escravo, um campeão sempre será um libertador. Deus acaba de me dizer: vou soltar os teus sonhos nessa noite, hoje, aqui, vou acelerar as tuas conquistas, vou acelerar os teus milagres, vou acelerar os teus sonhos. Me pergunte como? Você precisa estudar, você precisa ler. Você precisa fazer perguntas, você precisa vir nos cultos de ensino. Quem não vier nos cultos de ensino, não vai liderar comigo no ano de 2012. Você quer ser líder? Segunda-feira eu quero te ver aqui. Nas vigílias eu quero te ver aqui. No domingo eu quero te ver aqui. Por quê? Porque a Bíblia diz que Tomé faltou um culto. E justamente o culto que ele faltou foi o culto que Jesus Cristo veio. Você não pode faltar. Por quê? Porque Jesus Cristo está vindo para te encontrar. Jesus Cristo está vindo para te abençoar. Jesus Cristo está vindo para te ungir. Jesus Cristo está vindo para te libertar. Jesus Cristo está vindo para te pro prosperar. Diga: Eu recebo. Aleluia. Busque, busque, busque e continue buscando. Vire para alguém e diga: O segredo para superar limites é buscar e buscar e buscar. Amém. Mais um segredo para você vencer. Mais um segredo para você ser campeão. Mais um segredo para você ser livre. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio para libertar os cativos. A doença não pode te prender mais. A dívida não pode te prender mais. A escassez não pode te prender mais. O desemprego não pode te prender mais. O adultério não pode te prender mais. A angústia não pode te prender mais. A ansiedade não pode te prender mais. O medo não pode te prender mais. O problema no casamento não pode te prender mais. O problema na família não pode te prender mais. A tua casa será conhecida como sede do avivamento, a tua casa será conhecida como uma parte dos céus. Você vai entrar na sua casa e os anjos vão entrar com você. Você vai entrar na sua casa e a paz de Deus vai estar lá. A prosperidade de Deus vai estar lá. Enquanto eu estou pregando, eu estou como nos tempos da igreja apostólica. Anjos estão sendo ativados, anjos estão sendo acionados, anjos estão sendo acelerados e os demônios estão fugindo. Sabe por quê? Porque você nasceu para vencer. Grite: Eu recebo. Amém? Como que eu posso vencer? Ouça. Deixe de se comparar aos outros. Busque superar-se a si mesmo. Quantos aqui são vendedores? Todo mundo é vendedor. Todo mundo é vendedor. O dentista vende o conserto dos dentes.、O、cardiologista vende o conserto do coração.、O、advogado vende a defesa dos direitos, das leis. Pois bem, a Bíblia diz que a bênção que enriquece. E arranca os demônios, está sobre a cabeça do vendedor. Você precisa saber que o seu principal inimigo é você mesmo. Ao invés de você tentar superar o seu amigo, ao invés de você tentar superar o seu inimigo, você tem que superar a si mesmo. Se semana passada você vendeu sete contratos, quando amanhecer amanhã você tem que dizer: Eu vou vender quatorze contratos nesta semana. Eu vou vender vinte e um contratos nesta semana. Eu vou vender quarenta e dois contratos nesta semana. Quando você lutar pela excelência, quando você lutar para superar a si mesmo, o fogo de Deus vai ungir você. Diga eu: Recebo. Filhos amados, ouçam isso, por favor. Ouçam isso, por favor. Conselhos para. Você superar todos os limites nesse ano, busque sempre a excelência, busque sempre a nobreza. Não se conforme com derrota, não se conforme com fracasso, não se conforme com luta, não se conforme com obstáculo, não se conforme com adversidade. Levante a mão direita para o céu e repita comigo: todo fracasso é combustível, todo fracasso É gasolina para me levar a romper maiores limites. Se você crê, é um grande aplauso para o Senhor. Aleluia. Amém. Sempre, ouça por favor, sempre use a derrota como fonte de motivação. Use isso para se levantar. E para ser mais intenso na sua preparação, derrotas podem ser encaradas como lições de sabedoria. Devemos assumir nossas responsabilidades sem culpar a terceiros. Não podemos agir superficialmente, senão nunca cresceremos para romper limites. Uma pesquisa inglesa afirma que duas são as principais qualidades: nos excepcionais, incomuns campeões que superam todos os limites. Duas são as principais qualidades: determinação e foco. Uma pesquisa internacional descobriu que todos aqueles que abalaram civilizações, transformaram povos, mudaram o mundo, tinham duas características especiais e em comum: determinação e foco. Você precisa estar determinado à ação. Você precisa ter determinação, você precisa estar determinado a agir. O que, que é determinação? O que, que é determinado a agir? É estabelecer o foco, é estabelecer o objetivo. Eu quero um casamento melhor, eu quero um salário melhor, eu quero um ministério maior, eu quero uma saúde melhor, eu quero uma aparência melhor. Por quê? Porque eu sou herdeiro de Deus, porque eu sou filho de Deus. O que, que é determinação?、E、enquanto Eu não alcançar o objetivo, eu não terminei, então eu estou determinado a começar a agir e até terminar até terminar levante a mão direita para o céu e declare comigo: Satanás, diabo, Deus, começou um avivamento de salvação e prosperidade na minha vida, eu vou agir. Nada vai me parar! Música, maestro! Está preparado para isso? E foco! Foco! O que, que você quer da sua vida? Eu quero parar de beber! Eu quero parar de fumar! Eu quero parar de mentir! Eu quero parar de roubar! Eu quero parar de desanimar. Eu quero parar de desistir. Eu quero parar de fofoquear. Eu quero parar de dividir. Eu quero parar de tossir. Qual é o teu foco? Uma coisa só. Você não pode parar. Não pare de amar a Deus com todo o seu coração. Não pare de buscar a Deus com toda a sua fé. Não pare de buscar a Deus com toda a sua paixão. Busque a Deus de manhã. Busque a Deus de meio-dia, busque a Deus da tarde, busque a Deus da noite, busque a Deus de madrugada, busque a Deus de férias, busque a Deus no final de semana, busque a Deus no trabalho, busque a Deus no descanso, busque a Deus na praia, busque a Deus no carro, busque a Deus no ônibus, busque a Deus. Vire para alguém porque alguns estão com sono, acho que é calor demais, e grite assim: busque a Deus. Eu acho que ele não ouviu, o grite mais forte. Busque a Deus. Uau, uau, uau, uau, uau. Quantos estão sendo abençoados? Quais são as duas principais características de um campeão? Por isso que poucos vencem, só poucos prestam atenção. Diga para alguém: Determinação e foco. Diga para essa pessoa: Qual é o teu foco? Determine-se a agir. Chegaram para Catherine Kuhlman, mulher mais ungida do que ela, ainda não existiu por enquanto. E disseram para ela que unção tem sobre você. E ela disse por quê? Porque tudo que você começa a fazer. Você consegue. Ela disse: unção. Ela disse: unção. E l e s disseram: você é você muito ungida. E elas disseram: se fosse só unção, meu filho, só unção não me leva a lugar nenhum. Ela disse: junto com a unção eu tenho que ter a ç ã o Ela disse: eu sou uma mulher determinada. Eu me levanto n a minha cadeira e saio para agir. E quando eu saio para agir, Deus vai à minha frente. Os anjos vão ao meu lado e os demônios fogem de mim. Grite comigo: eu vou agir. E Deus vai do meu lado, Amém. Ou seja, decida trabalhar duro por um sonho, ter um objetivo na vida, paz é você saber que Deus está do seu lado, juntamente com isso, nunca desista de querer o melhor, porque a Bíblia diz que Deus proveu o melhor da terra para você. Repita comigo: Vitória para mim. Não é o melhor caminho, vitória é o único caminho. O dia que você decidir isso é o dia que Deus vai abrir as portas para você. O dia que você se determinar a ser um vencedor, o dia que você se determinar A ver a glória de Deus, o dia que você se determinar a mudar qualquer coisa na sua vida, assim será, porque em Apocalipse ele disse: só vencedores entrarão no reino dos céus. Quantos querem entrar no reino dos céus? Se prepare para derrotar os seus adversários, os anjos vão patrolar os seus inimigos. Quantos querem saber qual é o maior inimigo de um campeão? O maior inimigo de alguém que supera limites chama-se medo. Medo. Medo de fracassar, medo de ser feliz, medo de adoecer, medo de endividar-se, medo de não dar certo, medo de ser criticado, medo de ser derrotado. Você quer saber o que é o medo? O medo não passa de uma ilusão. Fevereiro nós continuamos no tempo da decisão. Repita assim comigo: a minha principal decisão. Mais forte, a minha principal decisão em 2012 é: eu destruo o medo, eu não terei mais medo, eu já venci todo o medo medo de ser feliz, medo de ser próspero, medo de ser vencedor está anulado. Dê um aplauso grande para o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Você está preparado para isso? Pare de pensar em fracasso, pare de pensar negativo, pare de pensar em derrota. A Bíblia diz que aquilo que você pensa, você cria. A Bíblia diz que pensamentos são criaturas. A Bíblia diz que aquilo que você pensa, cria o seu futuro. E infelizmente nós somos doutrinados a pensar que vai chegar uma notícia. Sabe o que, que vai acontecer? Vai chegar a uma notícia. A Bíblia diz que, se você pensar no pensamento de Deus, Deus vai mudar o seu futuro e Deus vai dar um futuro de paz e prosperidade para você. A partir de hoje, faça como eu, mude os seus pensamentos, limpe a sua mente, purifique os seus olhos, purifique os seus ouvidos. Pense que Deus tem o melhor para você. Pense que antes de terminar esse culto, vai tocar o、um、celular, vai entrar uma mensagem de texto, vai chegar um e-mail, alguém vai ligar para você dizendo: Está fechado o negócio, o dinheiro veio para a tua conta, o exame de saúde deu positivo. Você está curado, você está liberto, você está perdoado, você está transformado, você está ungido. Pense que o melhor chegará. Antes de dormir, pense: segunda-feira eu vou vencer. Quando você acordar, pense: só o melhor virá para minha casa. A saúde virá, a alegria virá, a prosperidade virá, a vitória virá, o perdão virá, Deus virá. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declare isso, eu e a minha casa comeremos o melhor da terra. Se você crescer, e x r e s c e Um campeão nunca pensa em derrota. Diga para alguém: Você é um campeão? A partir de hoje, nunca mais pense em derrota. a b a c a n d a a b a c a n t a a b a c a t a r a a Bíblia diz que o principal inimigo de um campeão. Estou na Bíblia, Apocalipse. Diz que o principal inimigo de um campeão é medo. Sabe o que, que o medo quer fazer de você? Um escravo. O medo quer fazer você escravo do sistema, escravo da doença. Escravo do problema, escravo da circunstância, o medo quer fazer você escravo de um empreguinho michuruca, escravo de uma empresinha meia-boca. O medo quer fazer você escravo de um casamento mal-sucedido. O medo quer fazer você escravo de um vício. Sabe o que, que o Espírito Santo está mandando soprar sobre você? Está preparado para isso? O Espírito Santo está mandando você dizer para o medo: Medo, o meu nome é Moisés. Eu sou um libertador de escravos. Nanana, você não entendeu? O Espírito Santo está mandando dizer para alguém: a unção de Moisés está aqui! A unção de Moisés está aqui! Você é um libertador! Vamos tomar os hospitais! Vamos tomar os presídios! Vamos tomar as ruas, vamos tomar as empresas, vamos tomar as igrejas, vamos tomar os ministérios, vamos tomar as casas, vamos tomar as famílias, vamos tomar os empresários, vamos tomar os atletas de Cristo, vamos tomar as rádios, vamos tomar as televisões e libertaremos esta geração. Diga eu creio, então levante as duas mãos e diga: medo, fuja o meu nome. É espiritual é Moisés. Eu sou um libertador. Aplauda com fé, meu irmão. Amém. s e n t e por favor. O Espírito Santo está dizendo para alguém: liberte a sua geração. Eu acho que você não entendeu. O Espírito Santo e s t á dizendo para alguém: liberte a sua geração. O Espírito Santo e s t á dizendo para alguém: liberte a sua casa. O Espírito Santo e s t á dizendo para alguém: não temas, eu estou contigo. Não temas, eu te ajudo. Não temas, eu te esforço. Não temas, eu te prospero. Não temas, eu te curo. Não temas, eu estou do teu lado. Você sabia que a Bíblia diz 366 vezes a palavra: não temas? Não. 365 vezes para os dias do ano e uma mais para o ano bissexto. Por que, que todos os dias Deus diz não temas? Porque o principal inimigo de um campeão é o medo. Vire para baixo e diga assim: Satanás, medo, eu não te temo. O Espírito Santo está contra ti. Receba, receba, receba. Cada dia da sua vida vai ser um milagre. Cada dia da sua vida vai ser uma vitória. O Espírito Santo acaba de me dizer que antes de terminar fevereiro, o familiar mais difícil da tua casa será salvo. Uau! Poucos receberam. Fevereiro se chama mês da salvação da minha casa. Não, você não entendeu. O Espírito Santo está dizendo para alguém: fevereiro se chama. Eu e a minha família seremos salvos, My God. Eu vou sair pulando aqui d a q u c u m p o u c o Para aqueles que nos visitam nessa noite, por que que somos tão elétricos e tão alegres? Porque a Bíblia diz que o nome do nosso Deus é fogo consumidor. Se o nome do nosso Deus é fogo consumidor, não nos peça para ser frios. Se o nome do nosso Deus é fogo consumidor, não nos peça para ser gelados. Amém. E essa música é em inglês, essa música é de um avivamento que diz assim: ó, o amor de Deus é furioso para mim. Sabe por que, que o amor de Deus é furioso? Porque o diabo odeia você. Mas quando o amor de Deus vem sobre você, o diabo é derrotado. A doença é derrotada, a dívida é derrotada. Sabe o que, que o Espírito Santo me disse? Vamos ver quantos sinceros eu tenho aqui. Fique em pé só quem tem problemas com dívidas. Só quem tem problemas com dívidas. Fique em pé, por favor. Só quem tem problemas com dívidas. Olha aí, toda a igreja. Quem não levantou, está com tanto problema que não, não consegue nem levantar, não. Quem não levantou está com tanta vergonha que se levantados assim, se levantavam, me vê aqui, vão querer me cobrar. É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. O Espírito Santo veio sobre mim hoje. Eu estava jejuando por esse culto. Está preparado? Está preparado? Alguns não vão poder ficar em pé agora. Alguns vão cair t o c a d a s por Deus. Alguns vão se r e b e r Estou sentindo, estou sentindo. Está crescendo minuto a minuto. Isso. Levante as mãos e feche os olhos. Está ficando denso. Estou perdendo a força das pernas. Está ficando denso. As minhas pernas quase não conseguem mais segurar o peso que está vindo sobre mim. Paulo falou sobre isso. Paulo disse: A leve e momentânea tribulação não é nada. Comparada ao eterno peso de glória, o peso da glória está vindo aqui, Março. c Se p r e p a r a para quebrar tudo agora, menos o ouvido dos vizinhos, pelo amor de Deus. Se prepare, se prepare, está ficando denso. Só f e c h a os olhos agora. Só f e c h a os olhos agora. Eu passei toda esta semana em jejum intenso. E hoje no jejum o Espírito Santo veio sobre mim e disse: se preparem, nesta semana os meus anjos celestiais descerão com espadas de fogo desembanhadas e degolarão os demônios de dívida. Degolarão os demônios de dívida! Degolarão os demônios de dívida! Degolarão os demônios de dívida! Degolarão os demônios de dívida! Vamos, vamos, vamos! Declare agora! Demônio da dívida caia por terra em nome de Jesus. Vamos forte, vamos forte, vamos forte, forte, forte. Amém. Vire para alguém e diga: nesta semana as dívidas desaparecerão. Quantos recebem? Andega, palavra, candaraba, cotoraba, cantaraba, caia Como? A Bíblia diz que Jesus Cristo pegou um relho e deu nos bandidos todos. Você quer saber o que significa isso? Jesus foi agressivo. Você quer vencer? Seja agressivo nos seus sonhos, seja agressivo contra os seus inimigos, seja agressivo contra os seus adversários. Se levante a cada manhã para vencer, para vencer, para derrotar os adversários, para derrotar os inimigos. Se levante a cada manhã com cara de campeão, com cara de vencedor, com cara de conquistador. Você precisa ser absolutamente agressivo no seu dia a dia agressivo nos negócios. Você deve ir à luta e brigar pelo seu sonho, sendo passivo. Você só consegue a escravidão, o fracasso. Para a maioria das pessoas, o medo é o maior obstáculo. Mas você já sabe: o medo é uma ilusão. Depois de começar, só pense no sucesso. Não existe obstáculo. O que existe é uma oportunidade de vencer e ser um rompedor de limites. Eu posso mostrar a porta, eu posso até abrir a porta para você, mas só você pode entrar por ela. Eu te dou a chave nessa noite, creia em Deus e busque a Sua palavra com paixão, creia em Deus e ore com paixão, creia em Deus e jejue com paixão, creia em Deus e cante louvores com paixão, creia em Deus e faça cultos com paixão, creia em Deus e adore com paixão, creia em Deus e Deus abrirá a porta. E a porta que Deus abre não tem capeta capaz de fechar. Quantos recebem? Repita assim comigo: só a paixão faz de mim um escolhido para romper limites. Mais forte, só a paixão faz de mim um escolhido para romper limites. Grite mais forte: Espírito Santo, leva-me ao primeiro amor, amém. O fracasso deve levar você a nunca desistir, o fracasso deve levar você a tentar mais uma vez, o fracasso Deve levar você a se levantar uma vez mais. O fracasso deve levar você a extrair forças d a onde não existe. Os maiores líderes que mudaram civilizações e impactaram gerações disseram: sucesso é um fracasso após o outro, sem perder o sorriso, sem perder o entusiasmo. Mike Murdock, o Doutor Prosperidade, diz: aquele que é capaz, Entusiasmar-se diariamente sempre alcançará o sucesso. Levante as duas mãos e declare: Eu estou cheio do fogo dos céus, eu estou cheio de motivação, eu estou cheio de entusiasmo. Quantos aqui já foram derrotados? Só os que já foram derrotados, levantem a mão direita para o céu. Só os que já foram derrotados. Agora grite. Derrota? Nunca mais você me tocará a partir de hoje. Eu partirei com a paixão do Espírito Santo contra ti e superarei todos os meus limites. Se você crescer,、e、expresse o que que Porto Alegre precisa. O que que o Rio Grande do Sul precisa. O que que a tua casa precisa. O que, que a tua igreja precisa? O que, que a tua empresa precisa? De heróis que creiam que vale a pena dar o seu próprio sangue, a sua própria vida, para salvar uns aos outros. Pois bem, meus filhos, eu não sei quanto a vocês, mas eu sei que Deus está levantando, levantando uma nova geração nesse lugar. Eu sei que Deus está levantando uma nova geração nesse lugar. Eu sei que Deus está levantando uma nova geração nesse lugar. Eu sei que Deus está levantando jovens, eu sei que Deus está levantando casais, eu sei que Deus está levantando líderes, eu sei que Deus está levantando famílias, eu sei que Deus está levantando homens e mulheres, e nós estamos numa aliança, nós estamos num pacto, qual? De mãos dadas, apaixonados pela cruz, apaixonados uns pelos outros, apaixonados por almas, nós pagaremos o preço, grite comigo, nós pagaremos o preço. Por um avivamento, d ê u um grande aplauso para o Senhor. Uau, uau, uau, uau, uau. Quantos querem só mais um conselho? Eu tenho estudado os campeões. Você quer um conselho de campeão? Todos os campeões que eu estudei, eles disseram: Nós nunca pensamos negativo. Nós só pensamos positivo. Uau, uau, uau, uau, uau. Repita comigo a partir de hoje. Eu não penso mais em derrota. Eu não penso mais em fracasso. Eu não penso mais em doença. Eu não penso mais em tristeza. Eu não penso mais em medo. Eu não penso mais em dívida. Eu não penso mais em dor. Um segredo de campeão. Ele esquece um passado de dor e olha para um futuro de glória. Eu estou vendo. O teu futuro é. De glória, você vai sair diferente hoje daqui. Não, você não entendeu. Você vai sair diferente hoje daqui, aleluia. Deus está dizendo para alguém: pague o preço e rompa limites. Pague o preço e rompa limites. Pague o preço e rompa limites. E rompa limites. Vou te dar um segredo milenar: o fracasso muitas vezes. Te deixa mais perto do sucesso que você busca, não tenha medo do fracasso. O fracasso é a voz de Deus dizendo: na próxima esquina, a vitória vai te abraçar. Uau! Olha o avivalista Rock、oh, Valvoa que vai entrar no culto, você está preparado para i s s o Ouça algo, o homem que foi considerado, depois de Salomão, o homem mais sábio de todos, entrou para a história da humanidade como príncipe dos inventores, antes dele, somente Salomão, depois dele, ninguém mais inventou maiores coisas para mudar civilizações do que Thomas Edson. i Mas toma Edson, Thomas Edson,、no, i na década 20, levou 9 mil anos. 999 vezes a derrota na cara, a mãe chegou e disse: desiste, os professores chegaram e des disseram: desista, os amigos internaram ele e disseram: está louco, desista. Foi expulso da escola, não pôde cursar a universidade, por quê? Porque ele tinha uma ideia fixa: eu vou fazer uma lâmpada que dê a luz, e todos os Faziam chacota dele e diziam: Só Deus pode fazer a luz, só a mulher pode dar a luz. Ele foi uma vez, ele foi mil vezes, ele foi cinco mil vezes, ele foi sete mil vezes. Os familiares deles, os principais amigos de Edson, contrataram ambulâncias, especialistas, aprisionaram ele e ele dizia: Eu não posso desistir, eu não posso desistir. Eu tenho um sonho, eu estou determinado, eu tenho um foco, eu vou conseguir. Nove meses, i l n o v c e n t quando ele foi desistir, uma voz falou com ele. Ele estava suando mais do que eu, estava careca, os óculos fundo de garrafa caído, trancado num quarto. Porque, se os amigos descobrissem o endereço dele, os amigos prendiam ele e diziam: Está louco, Edson! nove mil n o vezes, c e e noventa e nove e n t a s v quando ele foi desistir, quando mil demônios vieram e disseram: Fracassado! Quando ele foi jogar a toalha, ele ouviu uma voz: Tente mais Vamos ficar todos em pé. Chocotorapa, papapá, catapa, catarapa, babacaia. Somecatarapa, cotorapa, babacantarapa, babacaia. Você está preparado para isso? Você está preparado para isso? Você está preparado para isso? Depois de nove mil novecentas, e i Débora? Nove mil novecentas e noventa e nove vezes fracasso. Uma voz diz para ele: só mais uma vez, só mais uma vez, tente, soma. Depois de 9.999 derrotas, ele ouviu uma voz que disse: tente só mais uma vez. E quando ele virou a chave, inventou a lâmpada elétrica. A partir dali, é e b e r nunca mais houve inventor maior do que ele. A partir dali, todos os dias, ele fazia milhares de invenções milhares de invenções milhares de invenções. Milhares de invenções, milhares de invenções, se tornou o homem mais rico da sua geração. E eu termino o treinamento por hoje. Ouça algo: as grandes invenções do mundo sempre foram precedidas de muitas tentativas fracassadas. Agora, levante as duas mãos comigo. Deus me revelou hoje que o demônio que derrota ele se chama fracasso. Levante as duas mãos, pastora, filhos, preparem algo forte agora. Deus me revelou hoje, levante as duas mãos e grite comigo: Demônio, chamado fracasso, é melhor, é melhor você fugir, pois. A cada derrota me torno infinitamente mais poderoso. A partir de hoje, jamais, jamais, jamais desistirei. Mais forte eu sou. Mais do que eu sou o rei. Tenho um destino. Eu fui l i b e r t o Vou fazer história. よそう、うれい。